Godmorgen og velkommen til Jøen Vester Det er tirsdag den 23. maj, og her til morgen starter vi med en opdatering på forhandlingerne om gældsloftet i USA. Vi skal også høre om et stort europæisk indeks, som har slået kursrekord. Derefter skal vi høre om, at Vestas fik baghjul af en stor konkurrent i første kvartal i USA. Så runder vi denne udgave af med en historie om, at en Novo nordisk konkurrent har opnået positive resultater for et af deres lægemidler. Du lytter til YouInvestor Morgenhed, og mit navn er Sigurd Pedersen. Selvom formanden for repræsentanternes hus og præsident Joe Biden mandag afholdt møde, er der fortsat ingen aftale på bordet, som kan give en løsning på USA's gældsloft, som hastigt nærmer sig. Det skriver Bloomberg News. Finansminister Janet Yellen har tidligere advaret om, at deadline for en løsning muligvis allerede er 1. juni, og det ligger altså pres på præsidenten og republikaneren Kevin McCarthy. Republikaneren var dog mere optimistisk end tidligere efter mødet, hvor han over for pressen udtalte, tonen i aften var bedre, end den har været på noget andet tidspunkt under disse forhandlinger, sagde altså Kevin McCarthy som også kaldte mandagens møde produktivt på trods af den manglende aftale. Så skal vi videre til et af de helt store indekser, som har slået kursrekord. Fredag lukkede det tyske Dags 40-indeks nemlig i den højeste kurs nogensinde. Og det skriver børsen, som har talt med Formueplejes aktiechef Otto Fredriksen. Udviklingen i Europa har fået ham til at spære øjnene op. Han siger... Det er, det er i øjenfaldende, at Europa som helhed gør det bedre end USA. Det er en udvikling, der især er trukket af Tyskland, siger altså Otto Friedrichsen ifølge børsen. Han påpeger, at det europæiske Stocks 600-indeks har klaret sig bedre end det amerikanske S&P 500-indeks i 2023. Det, amerik det amerikanske indeks har givet et afkast på 9,6% i 2023, mens det europæiske Stok 600 er oppe på 12,7% i afkast. Vestas fik baghjul af konkurrenterne fra General Electric i USA i første kvartal på markedet for landvind. Det skriver Recharge News ifølge Marketwire. USA er verdens næstørste vindmøllemarked, og i årets første tre måneder satte General Electric sig på hele 74 procent af nyopstillingen, mens danske Vestas sikrede sig 25 procent, viser data fra American Clean Power Association. Simens Gamesa indtog tredjepladsen på det samlede marked med omkring 1 procent af markedet, mens der ikke blev opstillet nogen Nordex-turbiner i kvartalet. En ny pille fra medicinalgiganten Pfizer har vist et tilsvarende vægttab som Novo Nordisk Storcellen type 2-diabetesbehandling Ozempic. Det viser resultater fra et fase 2-klinisk forsøg ifølge mediet CNBC, og det skriver Marketwire. Resultaterne blev faktisk præsenteret på en lægekonference i slutningen af sidste år, men nu er hele det peer-reviewed øh, resultat altså frigivet. Resultaterne tyder ifølge CNBC på, at Danuklibron, som pfizer lægemidlet hedder, kan være lige så effektiv til vægttab som Ozempic over en kortere periode, og yderligere er Pfizer's behandling i... Pilleform i modsætning til USMPEG, som skal indsprøjtes. Mandagsteg fejser til tops af SAP 500 indekset med en stigning på 5,3 Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Og husk, at du kan abonnere på Morgennyhederne, der hvor du lytter til post. Podcast, så du hver dag får de friske finansnyheder leveret. Og i mellemtiden kan du jo selvfølgelig følge nyhederne inde på youinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.